підтримав Вишневецького осторог, лише забезпечивши суворий порядок. Ми зможемо організовано відійти на нове, зручніше місце. Заславський і польський не стали заперечувати. Решта доводців теж згодила з Вишневецьким. О польський табір почав зніматися з місця і шикуватися в бойові порядки для організованого відходу. На світанку до Дозорці доповіли, що попереду козацькі чати, а той полки? Нас оточили, нас зрадили, панове, покотилося табором. Щоб запобігти паніці, регіментарі віддали наказ кинути вози, а також усе спорядження і відходити вверхи. Табір закликотів. Кінотники, випереджаючи одинотного, помчали до виходу на старокостянтинівський шлях. За ними ринули піхотинці. Заворушився обоз. Одні челядники рубали по сторонки, вискакували на коней і летіли слідом за кінотниками, другі розвертали вози шляхетським майном і теж намагались вирватися з табору. Табір був величезний, вибрати з нього було нелегко. Біля виходів збилась маса людей. Вони кричали... Галасували, погрожували, пускали вхід зброю, розвертали коней назад, щоб перебратися через величі шанси. Вози перекидалися, розбивалися. Тільки зійшло сонце, як один із ротмістрів, що навідався до наметів регіментарів, закричав. «Регіментарів нема! Вони втекли! Вони втекли тільки смерклося!» Безладдя в таборі наростало з кожною хвилиною. Один жовнір пізніше згадував. Військо, побачивши, що нема вождів, кинуло на землю зброю, панцирі, списи і все пішло в розсіч. Піхоту віддали на заріз. Вдершись у табір, козаки почали рубати всіх, хто не встиг вирватись. Ординці хапали в полон офіцерів і молодих та дужих жовнірів. Кинувши за ліщицько, Яник став пробиратись до валу, щоб передягтися і зникнути. Біля одного з возів, що скочив заднім колесом у шанець, знявши руки до неба, рев не молився став дідковський. Яник підскочив до воза, вхопився за колесом, вперся плечем у полудрабок. Він не піддавався. Він помітив за кілька кроків, коване залізом дишло від іншого воза. вхопив його, підклав підвізь, натужився. Все дарма. Неподалік лежало якесь барило. Підкотив його під дишло, наліг всім тілом на важіль. Віз зарепів, колесо поповзло вгору. Коні рвонулися, віз вирівнявся і покотив уперед. На тому місці, де він стояв, уткнувшись лицем у землю, лежав Остап. «Вставай, ледащо!» – турнув його ногою Яник. «Кримчаки, он, летять!» Остап заверещав, підхопився і кинувся до валу. Стах усе ще молився. Яник підскочив до нього, вхопив дрібне тіло на оберемок, поклав на віз, Підняв віжки і накинув на шию переляканому зосаному батько. Потім повернув коні до вибалка, кудою, заваливши шанці уламками возів, тікали обозники, ударив гнідих батогом. В гніді, пішли. В ж мить щось виснуло йому над головою, впало на плечі, ще шию шарпнуло вбік, падаючи, він помітив перед собою скривлене обличчя гординця. Братславський воєвода Кісіль про останні хвилини Палявецького табору залишив таке свідчення. Козаки і татари весь табір з усіма достатками нашими і гарматою взяли. Челять возову і піхотну, хто не міг утекти, вирубали. Столові срібла, прикраси, шатра, гроші, взагалі незліченну здобич. Взяли. Погромивши пилявецький табір ворога, повстанці татари кинулись переслідувати шляхтичів, що рятувалися втечею. Окремі хоругви шляхти, доскочивши до старого пробували сховатись за його мурами. Добрався сюди і восьмитисячний загін чужоземної піхоти. Та пропустити всіх втікачів міст через луч не міг. Тим часом до міста наближались повстанці. вів їх сам Максим Кривоніс. Розмахуючи дамаською шаблею, полковник летів попереду своєї нестримної кінноти. Доскочивши до моста, він перший почав сікти шляхту і німецьких найманців. Втікачі стали скидати один одного з мосту, міст не витримав і обвалився. Сотні шляхтичів полетіли в воду, захарастивши по самі береги річку. Кривоніс бродом повів козаків, не впереймив тікачам. Піхота, що засіла в місці, відкрила з морів нещовний вогонь по лавах повстанців. Кулі зацьвохкали над головою полковника. Тягни рядно, вдарив коня острогами, вихопився вперед. «Батько!» «Притримай коня, ми першими вискочимо на берег!» — крикнув Кривоносо. «Вперед, братці!» — загримів полковник. «Добивай шляхту!» Раптом його рука сіпнулася, шабля полетіла в воду. Цягнерідно підскочив до Кривоноса, підхопив під пахви, з другого боку наблизився Григорій Патрицький. Полковника винесли на берег. Яценко припав вухом до грудей. Дише. Живий. Шукайте, хлопці, воза, — повернувся Петрицький до козаків.